Kapitola 14 Buddha. Vaggo", PROBUZENÝ verš 179. JASA jitang nava gijati, jitang jassa no jati kochi Ke. Tang Budha mananta go charang. Nesata. Jeho vítězství nemůže být překonáno. Jeho vítězství nemůže obsáhnout nikdo na světě. Probuzeného pastvina je neomezená. Beze stopy. Jakým způsobem bys ho mohl svést z cesty? Verš 180. Jasa Džalini Visatika, Tanha Natiku Hinči netave, Tang Buddha Mananta gocharang Charang, na Padena Nesatha. Jehož ona lepivá pleť toužení, již nemůže nikam svést. Probuzeného pastvina je neomezená, bez stopy, jakým způsobem bys ho mohl svést z cesty. Verš 181 Je džhána pasuta dhýra, nekamu mu pasami rata, deva pity sank sati matang. Moudří, kteří se věnují meditačnímu pohroužení a těší se sklidu odříkání, i bohové jim závidí, jsou zcela probuzení a uvědomělí. Verš 182 O manus patilábho, kičang mačána dživitang, kičang sad, dhamma savanang, kičho budhá mu padou. Těžko lze získat lidské zrození, těžký je život smrtelníků, těžko lze vyslechnout pravou dhammu. Těžké je vyvstání probuzených. Verš 183. Sab pápa akaranam, kuselasa upasampada, sačitapari jo dapanang, je tam, Nekonání žádného zla, provádění toho, co je prospěšné, očišťování své mysli, to je učení probuzených. Verš 184 Kantý Paramang tapó Nibbánang paramang vadanti buddha, nahi pabba džitó parúpe na nasamanó hóti parang Janto. Vytrvalá trpělivost je nejvyšší askezí. Od poutání je to nejvyšší, říkají probuzení. Není poutníkem ten, kdo škodí druhým, není asketou ten, kdo ubližuje druhým. Verš 185: Anup Vádo, Anup Gháto, Páty Mokéče Sangvaro, Mata Njutače Bhatasming, Pantanče Sajenásana. Adhiči, teče a jogo, i tam budhá nasá Nemluvit urážlivě a neškodit, ovládat se podle pravidel cvičení, být střídný v jídle, prodlévat o samotě a oddávat se vyšší mysli, to je učení probuzených. Verš 186. Nakahá pana Vasyna, ty ty kámy jsou vidžaty, apasada i ty pandito. Ani deštěm zlatáků nelze dosáhnout ukojení smyslových požitků. Neutěšující a strastné jsou smyslové požitky. To poznal Moudrý. Verš 187. Api dibbe sukame su. Ratting so ratohoti. Samma sam buddhasava ani v nebeských smyslových požitcích potěšení nenalézá ten, jehož potěšením je odstranění toužení, žák dokonale probuzeného. Verš 188 Bahung vi saranangyanti pabbatáni vanániče Ara Maruka Čitjány, Manusa Bhajata Čita. Mnohá útočiště hledají v horách či v lesích, v zahradách či stromových svatyních lidé strachem vyděšení. Verš 189. Netanko tánko saran kémang, ne tang saranamutamang, ne tang To však nejsou útočiště bezpečná, to nejsou útočiště nejvyšší. Ne u těchto útočišť se lze od veškeré strasti osvobodit. Verš 190 Joče Budhanče Dhammanče, Sanghanče Sarananga to, Čatary Ariasačány, sama paníje Pasaty. Kdo však k Budhovi, k Dhamně a k Sangze jako svému útočišti dospěl? a čtyři ušlechtilé pravdy se správným porozuměním vidí? Verš 191 Dukhan Dukh samupádang, Dukhasa ča atikamang, Aryan ča thangikang magang, Dukhúpa Strast, vznikání strasti. Strasti překonání a ušlechtilou osmičlenou stezku k utišení strasti vedoucí. Verš 192: É tanko saranan man, i tang saranamutamang, saranamagama sabeduka To jsou útočiště bezpečná, to jsou útočiště nejvyšší. Kdo k těmto útočištím dospěl, od veškeré strasti se osvobodí. Verš 193 Dullabho purisa jagno, naso sabbatha jayati. Je obtížné nalézt ušlechtilého jedince, neboť se všude nerodí. Kde se takový modrce zrodí, té rodině se šťastně daří. Verš 194 Sukho buddhánamu Bado sukha saddhamma desana, sukha sanghasa samaggi, tapo sukho. šťastné je vyvstání probuzených, šťastné je vykládání pravé dhammy, šťastný je soulad sanghy, šťastné je úsilí těch kteří jsou v souladu. Verš 195 Půdžá rahy půdžá jato buddhy jadiva sávaky papanče samaty kanti tinnasó na li někdo ty, kdo jsou úcty hodní, probuzené nebo jejich žáky, kteří překonali rozbujelost světa a překročili trápení a naříkání. Verš 196 Ty a půdžajato nibbuti akutobhaji nasakka ponňang sankátum imet Tamapi ke inači. ty, kdo jsou takový, odpoutaní a prostí strachu, nelze spočítat jeho zásluhy, které jsou v skutku nezměrné. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský a Bhiku ko. Tuto i jiné rozpravy si můžete přečíst na webové stránce pandita.cz v sekci knihy. Nyní čte měch, Ashin Sarana. Nahrávka byla pořízena ve studiu DJ Vena Studio. Budeme rádi, pokud tuto nahrávku budete kopírovat,